Benvinguts a Paluts, l'únic programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i rebre consells sobre les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts escolta 22 emissores i és el programa de l'Spam, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 32 localitats catalanes. Aquí comença Paluts.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 A la segona part del programa us explicarem quines són les malalties que més afecten els cadells de gat i tancarem el programa parlant-vos de la major base de dades de biodiversitat virtual feta per Ciutadans. Comencem! Doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb la Gatera que hi ha en un dels tres refugis que gestiona l'ESPAM, en aquest cas la del centre d'acollida d'animals de companyia al CAC de Mataró. Allà hi ha la Gatera, ja tenim en Joan Castro que ens parlarà del gat eh, doncs que necessita trobar una família urgentment, del gat o dels gats. Eh? Joan Castro, benvingut. Hola, molt bona. Què tal Joan, com estàs? Ets a la Gatera ara mateix? Sí, estic a la gatera, estem enllestint la feina i ja falta poqueta. Molt bé, perfecte. Doncs endavant, de quins animals volies parlar? Eh, volia parlar-ne dos, perquè, perquè van venir junts, aquests dos gats. A veure, uh -huh. són en Noir i The White. Són dos gats bastant... de bastanta edat, de, tenen uns 8 anys cada un, i d'un sobrepès molt, molt, molt important. Que, que, que són estan, gats que molt... 7 quilos. 7 quilos, això per un gat, deu nhi do no? Ja és considerable. És un, és un, són gats obesos. Són gats obesos. Mm. Aquests gats tenen la problemàtica que quan entran al nostre refugi, a la que es deprimeixen i deixen de menjar, pues, ràpidament el fetge se'ls inflama i poden morir pues, en pocs dies. En pocs dies. Uh, va ser una, una renúncia d'una persona que jo no els volia tenir. Com, com van arribar el Noir White, no m'has dit? Noir White, sí. La White és d'una femelleta amb, de color blanc i el Noir és un mascle de color negre. Eh, en principi, sí, és una renúncia bé, de, de Sant Boi, de, del Llobregat. Mm. Eh, no sé aires detalls. Per l'aspecte que tenen, han de, han de ser gats que han, han estat molt, molt minats i, a més, vivint en una casa amb, amb molta tranquil·litat. Un gat, així, amb aquesta obesitat, és un gat que es va dur a poc. És a dir, a casa devia haver-hi molta tranquil·litat. Mm -hmm. Clara llavors, ara el que corre risc de, de, de, és que no, que no es morin doncs de llàstima, no?, perquè deixen de menjar... I... Exacte. El caràcter no el coneixem gaire bé. A veure, està en, en, en, en una dalt d'una estanteria i no es belluga, l'altra està sota la mateixa estanteria tampoc es belluga... Ara els podem començar a tocar, sembla que tenen amagus pues, amagos a posen el cap, a que els acronis, però no ens en fem gaire perquè no els coneixem gaire encara. Clar, clar, clar. En tot cas, vosaltres penseu que s'han de donar junts, Joan, o, o si una persona es digui... Això seria tot... ideal, perquè, a veure, aquests gats han patit un canvi important, que és a deixar la seva llar, i almenys si tenen el seu germà o parella o el que siguin, eh, tindran un punt de referència i es faran companyia una a no es deprimiren tant. Clar, clar, i tant, i tant. Doncs, Joan, moltes gràcies. No sé si ens pots donar alguna dada més de... de d'aquests animalons. Jo no sé si entren dins de la campanya o no. De... Sí, estan a dins de la campanya els que ningú vol per l'edat. Són gats de 8 anys, a partir de 7 nosaltres ja els hi posem, encara els hi queda una miqueta de vida per endavant, encara són de sí, mitja edat, però entant. nosaltres ja els posem en aquesta campanya. Ah, els hi queda vida si s'adopten, si no, Joan? Perquè el temps corren contra d'ells, eh? Sí, sí, si s'adopten. Eh? Esclar, aquí a la gatera, a veure, podria ser que s'adaptéssim, o pinta malament una cosa. No. Doncs moltes gràcies, Joan. Des d'aquí doncs donem la donem aquesta notícia de, de de, de l'adopció, de, bueno, de, de la possible adopció d'en i la White, a veure si tenim sort amb ells. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, a tu, a tu Joan. Adéu, adéu. Nosaltres continuem parlant de, de, del nomari de la White amb la Sílvia Serra. Ella és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, que ens acompanya cada setmana. I bé, benvinguda, Sílvia. Hola. Com estàs? déu nhi a les històries de les parelles, eh? Sí, sí, parelles de gats, parelles de gossos... Mm -hmm, mm -hmm. És, és curiós, però... Um, quan els veus d'aquesta manera tant fets uns per l'altre doncs et dona que pensar doncs, que, que els animals també tenen sentiments no? sí. és la, la mostra aquesta de, de que s'acostumen a, vi a viure un al costat de l'altre i per nosaltres se'ns fa força complicat separar-los uh -huh. en el cas d'aquests dos gats uh... es coneixen, Sílvia? Sí, dos gats? sí, sí, sí. són uns gats que es veuen amb por espantats clar, fora del seu territori, de la seva casa i realment ho estan passant malament uh -huh. la, la gateta, la white està molt primeta sí, I... ja no estan obesa com, com ara no, Joan. no, devia entrar molt obesa uh -huh. tenen l'obesitat aquesta com deia ell de la vida pacífica, de la vida tranquil·la però és que ara uh, avui m'ho deia l'Isabel, la companya d'en Joan és molt urgent que surtin perquè uh, dubtem, no sabem si mengen uh -huh. jo l'he vista molt primeta eh, avui l'he vista bastant malament Mm. i el mascle està una mica millor, mm. però, però realment sí que seria ideal doncs, que es pogués trobar una casa adoptiva i si es poden endur els dos, millor, però bé, bueno, sempre queda, tampoc no ha de ser això la, el condicionant, no? No, no, evidentment si el menys... Sobretot menxo... la white eh, és la que jo veig ara més, més, més fumodeta. Amb més necessitat, eh? sí, oi? Sí. Eh, recordem als oients que el fet, quan jo he demanat si entraven dins de la campanya dels que ningú vols, implica que l'adopció és gratuïta, oi, Sílvia? Sí, en, mm. en aquesta campanya l'adopció és gratuïta i nosaltres assumim els costos eh, sanitaris o veterinaris de, del que pugui afectar doncs, la malaltia o la situació que en aquells moments es trobi l'animal. Uh -huh. uh, poden haver-hi animals ciquets a la campanya doncs, per edat uh -huh. i els animals doncs, que tenen una edat tenen unes, unes dolències. Pot ser algun animal jove doncs, que tingui una malaltia crònica i després hi ha els problemes de comportament. Uh -huh, clar, i tant. D'aquests animals en parella, avui volem continuar parlant, Sílvia, perquè hi s'ha viscut una, una història també, pel que fa als gossos, molt commovedora, molt colpidora últimament en els, en els refugis de la protectora, sí. uh, amb dues gossetes que van entrar juntes, bé, potser... Eren un mascle i una femella. Uh -huh. Un mascle i una femella. La Ladino i la Roxette. Mm -hmm. eh? I, i llavors era en un Yorkside molt petitonet sí. no? l'Aladino <ríe> és molt petitó, és un Yorkie molt petitó i la Roxette és una pastoreta alemany no és una pastora alemany és enorme, una mesticeta però, mm. però clar, feia molt de bulto al costat de, del Yorkie i es van, trobar, es van trobar junts aquests dos gossos al carrer i el normal en el centre d'acollides que tu seleccionis els gossos de mida petit en un lloc i els gossos de mida gran en un altre. No conviuen plegats. Clar. Pensem que el llorqui és, és, és diminut. És que és molt, molt, molt, molt petit, petit. petit molt petit. més tan graciosos, aquest petitonet. Sí, com una sí. rateta molt petitona. <laughs> és clar esclar, uh, el fet curiós, uh, això ho dominen més els cuidadors. La, la, la Yoli... O tenim a la Yoli al telèfon, eh? O si, si tenim no ha... a la Yoli estaria molt bé que ell sí? expliqués i... I el que sí que m'agradaria doncs, parlar del tema aquest de les parelles i de com es va desenvolupar eh, aquesta adopció. Eh, és, és tot molt curiós. Si tenim la Yoli el telèfon... Ara diuen que que, que connectaran amb ella Bé, i, pues i a, de seguida... Re, la Yoli m'agradaria que, que expliqués doncs, com va arribar i el fet aquest de, de com, va, com van detectar que eren Inseparables, inseparables entre cometes, aviam. Sempre, sempre jo penso que, que un animal amb molt d'amor i molt d'efecte pot tirar endavant, no?, potser sense el seu altre company. I, a veure, jo crec que els éssers humans tirem endavant, eh, doncs els animals també, Clar. i a més eh, està demostradíssim. El que passa que en els protectores d'animals eh, que caiem amb el paraim d'humanitzar molt, molt, sí, en els animals sí, que tenim acollits i en aquests el moments els fem molt nostres, no? humanitzem, els humanitzem. Mm. Els humanitzem pensem, si això on passés a mi, no voldria que em separéssin mai perquè em costaria. Que de fet que, que, que, que si dos animals am eh, junts i poden estar junts els primers dies o mentre es visquin allà, doncs els hi fa tot clar, millor. Clar. Però en aquests moments tenim tres parelles de gossos, eh, bueno, no, la Roxet i el Aladdin no eren uns, no, en que ens en queden dos. O I sigui, van sí. entrant per parelles, això que, que la gent es, des, es desfà sí. per parelles. Si sí, no, vegades sí, a vegades es venen dos, tres, tres, quatre, quatre. A vegades es en grup, en, en manades, no? Sí, sí. Però el cas aquest, de, en concret, d'aquesta parella, seria interessant. Doncs que la Ioli, si la podem tenir, sí, sí, ens l'expliqués sí, sí. i després jo ja portaria Clar, i tant, i tant. No, em penso que no tenim el telèfon ara, ja sí. Ioli, uh, benvinguda... Hola, hola, oh. mi... gràcies. Com, com estàs, Joli? Estaves es -es escoltant-nos ara mateix quan parlàvem de l'Aladino i la Roxet? La veritat és que no gaire bé, no gaire no bé, bé, perquè, bueno, s'ha abert una de les portes del pati estaven tots bordant. Sí, M'he <laughs> tancat ara que el cotxe i gairebé no he sentit res ara. Aquestes connexions, Sílvia, si poguéssim tenir una càmera per veure aquestes connexions que fem, que els pobres han de tancar els cotxes. <laughs> <per> <laughs> llavors, Joli, tu has viscut de propa aquesta adopció perquè diguéssim que... Tu has aconseguit no trobar una família per aquestes dues gossetes? Com ha anat el tema? Sí, sí bueno, sí, vaig parlar jo amb, amb, amb la família. Realment va ser, va ser sort. Mm. La veritat és que va ser sort. O sigui, va ser una cosa conjunta, realment. Perquè aquesta família, va, bueno, ella tenia un problema a l'esquena, que no podia portar molt de pes, i va fer una crida al Facebook que estava buscant un gosset petitó. Mm -hmm. Llavors l'acompanya, l'Isabel, si no m'equivoco, li va contestar, i va dir, bueno, que era per la protectora, que tenim alguns petitons i tal. Va venir, va veure un gosset, però bueno, no sortia encara en adopció, i com va venir el dia següent per, per buscar-la, va ser just quan van dir, vinga, separem el llor que era la Pasta Alemanya, a veure si així tenen sort, perquè realment era una parella bastant diferent. Sí, no de, mateix, de fet, jo li... molt petits... Clar, de fet, jo li, després tu, quan expliquis aquesta història, ens expliques com van arribar, també, que imagino que tu ho vas, ho vas viure, no?, també... Però si vols ho deixem, per, sí. primer parlem de l'adopció. Sí, sí. Vale, com vulguis. Continua, vull. sí, sí. Val. O sigui, que havíem pensat en separar. Recerit un pas per de mida mitjana i un yorki que pesaria dos quilos si arriba. Sí, ens ha dit la Sílvia que era petitoníssim. Mm. Sí, sí, era molt petita, molt petita, molt petita. Però, és feme Però és petita era femella mascle? Femella, sinó totes les ues femella. Ah, així la Dúnia ja anava bé, com que li va posar la dino, fill meu. <ríe> clar, jo no, sí, vaig, jo no li vaig mirar. <ríe> Sexe. Vale, brutal, la, a la Dino... Eh? Bé, pobreta. Doncs em sembla que tothom s'ha pensat que era una parella, eh? Perquè la Dino i Roxet, totes les difusions... I tant. Bueno, pues... Hola. Bueno, parella, eh? Ah, bueno, parella, espera. Yeah. Ser. Ioli, Mira, espera, a que, que també tenim en Marcelo aquí, al nostre veterinari, que, que, que també Yoli? ens acompanya. Una Benvingut, Marcelo. Hola, què tal? Bueno, primero pueden ser una pareja perfectament. o no? Claro. Però amb el nom... Jo no, sí. A veure, bueno. no, ara no entrarem, entrarem en aquests, amb no entrarem amb aquests temes. Bueno. Eh, jo parlo del nom. Si es diu Aladino, bueno, es si fos una femellera, si hauria de dir-se Aladina. Sí, és veritat. enteneu? Yeah. Aleshores, esclar. Uh, dos posi... femelles, que dos clar. Dunia, Vinga. ho deies sí. bé. Va, continuem. Últimament la Joli i jo no... <laughs> Home, és que s'ha d'entendre, 400 gossos, 100 i pico de gats, i cada vegada que entra un, li hem de posar un nom. de nhi Sí, però hi sí, no, no, ja era... arriba un moment, o sigui, afinem, ja era moment afinem, ja no saps, noms, hi arriba un moment una mica... ja no sap ni com posar-li. Però jo li <ríe> afinem una mica amb els noms. Ui, no, a lo mejor se em ha Em penso que, bueno... A lo mejor se habían pensado que era un macho, puede ser. Pero es igual. No, no, pero bueno, a lo mejor le ponen el nombre, hacemos la entrada, todo. También, en el momento sí. se le cambia mm. el sexo y bueno, ya quedó Aladino y Aladina no le gustó, no sé. Clar, mira, aquestes coses de vegades mucho, de eh? A tot cas, ara la Jolie li perduda la pobreta que estava dins el cotxe, potser. Es va quedant bueno. sense cobertura. A mi, deixem-me que us faci un comentari. Digues, digues. Uh, fa un... Tot va venir de, de uns dies que vam anar... Ens vam acostar TV3, ja fa uns dies, i ens vam dur una parelleta, també la Isona i la jove, que si, haig de suposar... Jo no, és que no els hi miro, i els baixos, que són femelles, també, me'n <laughs> diuen Isona i jove. Clar, passa no tot el dia, mira, eh, a veure. <laughs> a les hores. Uh, clar, quan vaig veure la fitxa de, de quants mesos feia que estaven en allà, era feia sis mesos que, aquestes, que encara en aquests moments les tenim que estaven ingressades en el centre llavors quan vaig arribar vaig, jo li, això no pot ser o sigui uh, segurament elles per separades haurien tingut candidats i estarien adoptades no m'agrada la idea aquesta de que destinem a, a, a l'adopció a que vagin amb el PAC o sigui, sea, uh, no, si vols aquest gos t'has la parella aleshores ella va decidir Uh, que després d'haver parlat amb mi ja uh, oferiria sobretot uh, a l'Aladino, no? mm -hmm. o l'Aladina, la Yorkie... Oh. Ah, estàs aquí? Sí, he tornat. Sí, tornat, tornat. <ríe> L'Aladina, la, <l> <ríe> o l'Aladino, <ríe> amb adopció. Clar. I, I crec que vas... tot va venir d'aquí, veritat. Jo li, li vaig dir, et vas atrever a dir, va. A...". Jo li vaig dir, es que és tan petita, eh, que, que un dia te'l te, te trobes mort. No t'ho perdonaràs mai. Mm -hmm. clar, sí. va, que, clar, després que em diguin això, dic, és... l'haig de treure d'aquí, perquè va. ja començava amb el càrrec de consciència, perquè a veure, sí que és cert i més ara que venen les pluges. Bé, era molt petita, molt, molt, molt delicada. Una poqueta cosa. Mm. Sí, sí. Però clar, també era cert que quan van entrar, ara bon, faig un salt, ¿vale? quan van entrar el primer dia les vam separar precisament per això, per tema de mides. La pastora alemany amb un pati amb gossos més grans i la petitona me la vaig posar al despatx. La petita sí que es va molt bé, o sí sigui, no va tenir cap mena de problema d'adaptació, però la pastora alemany va deixar de menjar, es va ficar un racó, no parar de vomitar, o sigui, realment es va deixar morir literalment. I, i, i, i a més a més, Joli mm, us vau trobar unes quantes sorpreses els dies després de, de tornar al refugi, oi? Exacte, exacte. O sigui, la vam tenir tres dies separades. Quan vam veure que realment la pastora Emany es moriria sense l'altra gossa, perquè és que s'estava deixant morir, la vam ficar al meu despatx també amb la petita, o si sigui, va revifar. La petita va començar a menjar, cosa que abans li costava molt de fer. Va ser veure la gran i es va tirar directament a la menjadora a menjar. La pastora Emany també. Van canviar totalment, o sigui, de fer un gos més o menys normal i la pastor alemanya, un gos moribund van passar a ser dos gossos supereixerides, simpàtiques, divertides, o sigui, va ser increïble. Però clar, la pastor alemany defendia, o sigui, defensava tant a la llorqui que no deixava que ningú que cap altre gos s'acostés. Llavors que vam començar a tenir conflictes amb la resta de gossos. Llavors torna un altra cop a separar-los. I llavors, el pastor alemany, ara que ja sabia on estava la llorqui, el que feia era saltar a la tanca, però una tanca de dos metres, eh, per anar a buscar la llorqui. Que s'hauria de fer mal, algun cop, no? Sí, que... sí, sí, clar, o sigui, saltar dos metres o sí, sigui, perquè ara es fotia, vamos, que sí que es feia mal segur. Mm. Llavors, L'altra opció que teníem era ficar-les juntes a qualsevol altre puesto, que va ser bueno, el vestuari. Era l'únic puesto que teníem per a una parella tan peculiar. És, és, és divertit quan, quan ho escoltem. Imagino que per vosaltres ha de ser dur, però la gent que ens escolta diu, aquesta pobra parlàvem pel cotxe. Aquelles dues pobretes estan al, vesti al vestidor. No, és que... Però, clar, les meravelles que feu o sigui, i les peripècies per les quals passeu partiran davant aquests animalons. És que déu-n'hi-do. És que era, sí o sigui... déu Sí sí sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sembla, sí. sembla de risa, Intentem no? Intenta fer una gàbia per, per una gossa d'un quilo i pico, dos quilos, o sigui, cap per qualsevol forat. Ja. Això era, vamos, una tanca per aquí, una tutxana aquí, una pedra aquí, perquè no passés així, o sigui, hi ha algo.. cosa, vamos. Jo o sigui, sé, sé, a, a sé que ara, Joli, a Cal Piler hi ha dues parelles de gossos, també, que voleu que sortin en parella. Veritat? Una, sí. Mira, la jove i l'aissona, a veure, la jove i la l'aissona, quan van entrar... Sí que era on anava una anava o Sí sigui, Quan vam operar una, vam tenir que deixar -la entrar l'altra també a quiròfan, perquè estava fora rascant la porta, cridant com si l'estiguessin matant. Vaja, Només perquè estaven separades. Llavors les vam operar totes dues juntes, o sigui, una a la taula i l'altra a terra, ja normal. Tenia, tenia, tenien puntanya. ganes de ser operades juntes. Sí o sigui, una ja estava duperda però l'altra que no està operada que mentre estaven operant o sí sigui, la goça que ja està operada desperta i normal tenia que estar entre qui no fada amb ella, o si sigui, no podia estar sola, o si sigui, no s'allunyaven ni deu centímetres l'una de l'altra tot el dia ja pan jugant juntes i realment dius que podrien separar-se sí, però per una estar a casa molt bé, o la que queda al refugi ho passarà molt malament, llaus si es pot fer per fer-ho i intentar-ho, Òbviament, bueno, aquest... perquè visquin tota la vida una gàbia, ah, per no viure per separar no. Aquest és el gran dilema en el qual uh, heu de fer front cada dia, no? I jo no estic d'acord. Huh. Jo no hi estic no, cap. I aquí cadascú doncs ha de pensar sí, sí, sí, no, d'una manera. Jo soc molt més freda en aquest aspecte i més... Mm, sí, més realista. Uh, jo vaig viure una experiència en els meus orígens que, que ho tot, ho descriu tot i breument us ho explicaré això és el que li vaig explicar a ella i la, la va com convèncer. Uh, la primera vegada que vaig entrar a la gossera de Mataró era per adoptar una gossa i vaig voler adoptar una gossa preciosa i em van dir no, perquè aquesta és imagina't, el matrimoni del gos o sigui, mm. a més a més, o sigui, barregem els conceptes. Aquests gossos són matrimoni. Aquesta gossa tota la vida ha viscut amb en Bobby. La Laika i en Bobby. Segur que si algú d'aquelles èpoques m'escolta, el recordaran. T'has d'endur el mascle. I dic no, perquè jo tinc un mascle a casa i es, es, es mataran. Jo vull la femella. No. Quan jo vaig entrar, això era el, el 98, jo vaig entrar a col·laborar el 99, Bobby i la Laika encara hi eren. Quan jo vaig estar al 2000, eh, vam estrenar Calpiler, la Laika va morir a la Gàbia de l'antiga gossera a mossegades. El viu va quedar viu. I el Bobby va morir, no sé si va tardar 3 o 4 anys, perquè ja eren vells. Va morir sol, a Mar de Feliç. No li va passar res. O sí, la gossa que ella hagués viscut a casa meva, la Mar de Feliç, i la van condemnar a viure i a morir dins de la gàbia, doncs per la mentalitat que tenim... De, de, ja dic d'humanitzar els animals. Mm. Uh, no vull que en els centres de la protectora això passi. Aleshores, està molt bé que s'intenti com s'ha fet, com s'ha fet la, com ha fet l'Ioli amb ells dos. Que per sort ha trobat una família Però quan per, per veiem per dues... que hi ha una, una insistència, perquè clar no tenim la sort que la parella sigui preciosa i dius aquest segur, doncs, que els podem donar. A vegades et trobes, doncs, que un és guapíssim i l'altre no és tan afavorit. Doncs mm. escolta'm, uh, és així és la vida, no? Un és jove, l'altre és vell. Mm. Um, el que no poden viure's en els centres d'acollida per molt bé que els tinguem. Aleshores, jo crec que a vegades peguem d'aquest defecte de no. gent que treballa en els centres d'acollida. Manera... I això és el que la va fer reaccionar. Jo li vaig dir, vaig ensenyar al pobre Aladino i va tenir sort que això aquesta és la gràcia que hem de tenir les persones que, que tenem al públic, no? explicar-los i de la manera que els ha explicat la Juli el per què. I que és molt més fàcil adoptar la parella que no pas un sol doncs per problemes d'ansietat, per problemes que puguin tenir d'integració. Tenim la sort que les dues parelles que queden a Calpilé són de mida petitona. Aleshores, I seran fàcils oh, a donar, uh, segurament oi? Segurament. Aquesta parella que es va donar... Uh, era dificilíssim, eh?, perquè la pastora alemany a Mallorca, jo no sé, Ioli, com t'ho vas fer a felicitar. De fet, que ens ho acabi d'explicar, ens va acabant el temps de d'aquesta Jo li explica'ns com va ser que se la van endur. Sí, eren dos perfils molt diferents. La dona buscava un gos petit precisament per al problema de l'esquena que no li tibés, però es va sorprendre quan la vam passejar que realment tibava més el llorqui que la pastora alemany. Es qostió a don't a les persones, doncs, que... Clar, la la persona estava molt ben educada. El problema està que no s'educa igual un pastor alemany com un yorki. Un yorki soy permet de tot i un pastor alemany s'ha educat bé. Mm. Llavors, quan la dona es va donar, que realment era molt més educada, Dina aquí, és seu, no tiris tal la pastor alemany i la yorki està a boja com un, un yorki normal d'aquests saltant corrents per tot arreu, es va donar que li seria molt més fàcil encara que tingués un problema d'escena, ahí a l'esquena escena. Va negar el pastor alemany de 20 quilos, que no pas la Yorkie de 2 quilos. Uh -huh. I per això va dir, doncs mira, i, i la cara que li va posar la pastora, realment, jo crec que ella ho sabia, o sigui, vamos, uh -huh. li va fotre les orelletes que pot darrere, la careta que és saber si us plau, porta'm a casa, que va dir, mira, va, tot a o sigui, no s'ho va repensar, realment. A veure, vaig, va, vaig tenir la sort de trobar una família molt conscienciada, molt maco, realment, tots dos i el nen, i mira, que no li va importar fer un foradet més a casa per agafar un altre gos. De fet, Joli, qui, qui vulgui conèixer una mica més aquestes gosses, hem de dir que en el, en el YouTube eh? d'internet si es busca doncs el canal de la Protectora d'Animals de Mataró o es busca Aladino i Roxet i es posa Protectora Mataró a continuació, perquè si posa Roxet i Aladino poden sortir moltes coses menys gossos, eh? <ríe> doncs si a part poses Protectora Mataró, surt un vídeo de quan elles van arribar eh? bastant interessant on es veuen aquestes gossetes i aquesta carona d'aquesta pastora alemanya que dius tan mona i, i a més de i després, si busquem al Facebook, trobarem que ara fa poc en el Facebook de la protectora, s'ha penjat una foto d'aquestes dues gossetes ara a la nova casa. Uh, exacte, i, i, exacte. S'han sí, doncs... intercanviat els llits, tot s'hi sí dit. Exacte. La filla de llorga està amb un llit gran i la paspada de mañesta allà que no sap ni com s'ha ficat dintre. Bueno, en tot cas és un final feliç, que no sempre hem de sí. dir que peluts hem, hem de parlar de coses allò tristes, vull dir, també podem parlar de coses felices. I, i res, jo li moltes gràcies per explicar-nos-ho i, i, i res, continua amb aquestes adopcions tan bones que fas és que tant de bo pogués, cada dia un parell, això sí, em conformo <ríe> <ríe> <ríe> Molt bé, Ioli Doncs una abraçada <ríe> i fins a propera eh? Sí, gràcies a vosaltres Vinga, adéu, adeu, adéu. adeu Bé, doncs, uh, Sílvia, molt interessant el que diu la Ioli i també molt interessant la història que has explicat tu no? la veritat és que clar Saps què passa? Que l'experiència també té i la història i darrere clar. Jo veig les coses de vegades de diferent manera però tampoc els jo deixo que facin els cuidadors, ho fan amb tota la bona fe i... I bé, bueno, suposo que algun dia, algun dia se n'adonaran que Clar. a vegades t'has de controlar bastant les teves emocions eh, uh -huh. quan parlem d'animals i el que hem de procurar és donar-los amb adopció el més aviat possible. Els refugis no és un lloc per viure, el eh, per molt bé que els vulguem tenir, una casa és el que necessiten. Clar. Això que deies que a vegades humanitzem, eh als animals, no? És molt interessant. Jo no sé si en Marcelo potser ens, ens podria explicar des d'un punt de vista veterinari, clar, les persones que cuiden els animals, fins i tot els que tenen animals a casa, eh? Vull dir, sí que hi ha una tendència a humanitzar. Jo no sé si des d'un punt de vista veterinari eh, això allò de, de, de, de paraula sentiment eh, realment, doncs, eh, podria tenir tant amplitud com, com té en els éssers humans, no? Bueno, eh, así lo bien lo dicho, creo que la palabra la palabra lo dice todo. Yo creo que esto va muy ligado con el tema de comportamiento, ¿no? Cuando uno trata de, de, de empezar a educar el animal o cuando quiere eh, el típico de ah, entro a casa y hay un pipí y él sabe que lo ha hecho mal. Y bueno, esto que mmm, la gente piensa que el animal tiene memoria o que tiene que puede relacionar estas cosas. O que comprandrá fin si tú comparlas en mí, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que el animal hace es percibir un tono de voz, una actitud... Eh, una actitud postural, postural este tipo de, de... Eso eso sí lo pueden entender, pero no pueden entender si le estamos diciendo no, no puedes hacer pija aquí, debes hacer pija allí. Lo que hacen es generalmente si entras a casa y encuentras eh, el living todo, lleno, de me meados y cagados, que lo sientes desde la puerta, ya entras como una moto a tu casa y vamos, te lo quieres comer al perro. Entonces el perro lo único que hace es esconderse y la gente relaciona. Él sabe que lo ha hecho mal y bueno. Entonces es muy difícil... Eh, ...es muy difícil romper estos preconceptos... Uh -huh. ...porque la gente se los crea... ...ellos se los construyen... ...y hacen toda esta... ...bueno, todo, toda esta asociación... Uh -huh. ...que a veces, eh, sobre todo a nivel de comportamiento... ...es muy difícil romper esa barrera... ...para para que realmente explicarlo como es... Que ...pasa es que cada cada caso es individual... ...es diferente... Eh, ...pero es cierto que mucha gente... ...tiende a, a humanizar... A, a, ...yo creo que el perro tiene que... ...mientras más tiempo pase con nosotros... ...conviviendo mejor pero tenemos que tener claro que es un animal, y bueno tanto un perro como un gato, y y, bueno, y se comportan como tal, pueden relacionar, entender, ser inteligentes, pero... Eh, ¿Y podrían arribar a morir un centro a un otro? Bueno, esto es... Eh, yo no podría decir no, porque hay un montón de gente que dice ¡Ah! Se murió tal persona y el perro fue al lado de la tumba a morir. Yo creo que obviamente que lo que se crea es un lazo, por supuesto, y se genera una ansiedad. Ahora, ¿qué Este animal eh, podrá tener más soporte o menos soporte a la ansiedad, perdón eh, podrá resistir esta ansiedad de acuerdo al estado particular de cada animal. Eh, un animal en la protectora con una ansiedad muy grave, un estrés frío, tos de las perreras, un, un foco de parvovirus, está condenado a morir. Mm. Entonces un gato gordo, obeso, con una ansiedad, sí, una estrés. Sí, en en parlada un par uh, de gatos también que tenía la consulta. Un gato muy ahora. exactamente, o, con unos unos estrés muy fuerte también. Es mucho menos resistente a un ayuno prolongado que un gato joven. Entonces cada situación se debe se debe eh, evaluar individualmente. Lo que sí no puedo ocultar es que es, es lógico que hay personas, hay animales que están muy ligados a una persona que han pasado Eh, no sé, horas y hoy días o años, perdón, con, con una persona, con un abuelo o con, o con su amo y luego des, desaparece esa persona y es una pérdida muy fuerte. Uh -huh. Entonces, esto obviamente provoca una especie de, de, de, de estrés. estrés. estrés però moment, però pues... que es pot compensar doncs, amb una adopció. Exactamente. En, en el cas d'aquests dos gossos, o de les parelles que parlem, o cert, sí. estan acostumats a conviure l'una amb l'altra i és lògic que... I més, en un moment d'estrés, de por, de pànic, com és l'entrada en un centre d'acollida... Uh, a més aquests dos recordo que els habían deixat Gen, lligats. Sí, no i estaven llenos de garrapatas. Lligats al, a més, a i hores... hi feia dies i que estaven descuidats ja, saber, no, però devien sí. estar morts de pànic, no? I clar, uh, suposo que és lo que diu, l'angoixa, l'ansietat de la pastor alemanda diana més augmentant doncs, sense estar separada del l'únic lligant que devia tenir de l'exterior. Sí, no però d'aquí que es deixi morir jo crec que si li pots donar l'efectivitat mm. o el contacte amb, no, humà... Clar, una no? persona tampoc se deixa morir, simplement a lo mejor... Una, una, una depressió una depressió Clar, clar. Sobretot si et quedes sol mm, suposo claro. que el pitjor que pot haver-hi és trobar-te sol, igual que per un animal trobar-te mm. sol, desemparat, sense saber que oh, pugui, on no? t'han ficat però i que hi ha hi ha el que hem genia. de ser molt conscient la gent de protectores és no perjudicar el futur, el benestar d'aquell animal amb les nostres pròpies, doncs, bueno, sentiments. O sigui, ells poden tenir una, unes emocions o com li vulguis dir, no?, als animals, però, mm, cuidado, compte, molt de compte, uh -huh. molt de compte. Uh -huh. um, ja et dic, la meva experiència va ser... Sí, sí, ha sigut. Ho mostra tot. I és el que li vaig fent tèl·la. Jo li dic aquest llorqui tan petitó el tenim aquí fora en un lloc que no era l'adequat. Imagina't que una rata bé, i el trobes mort. No t'ho perdonaries mai. Quan molta gent te l'estat demanant, perquè és llogic, un lloc i conyor que de 2 quilos, te'l treuen, no, te de, les treuen de les mans. En canvi, mm. la pastora alemany no. I llavors va ser el que ella la, li va provocar el fet de l'ensenyo. No? I, I li va sortir rodó. rodó. Bé, bé. Esperem que, que les dues parelles que ens queden ens doncs puguin també sortir plegadetes o bé, eh, aviam, a veure, a veure... Si s'atreveixen ja a separar-les. la ah, Sílvia, queden un minutet abans de fer la petita pausa. No sé si vols fer un, un recordatori de la crida de material per als propers solidaris que ens han d'ajudar a recaptar sí. diners per justament per tirar endavant obres en els patis. Sí. No? sí, més endavant ja donaré la data, perquè encara no tenim una data fixa, però en vull preparar uns pel per aquest setembre. I ara el que estem recaptant és tot el material que es vendrà posteriorment, o sigui que si em deixes aprofito doncs, per fer una crida doncs, a, a totes les persones que ens escoltin a, que ens portin tot el material doncs, que no vulguin nosaltres el reutilitzem i el venem doncs, per, per guanyar doncs, dinerons que molta falta ens fan doncs, per seguir la nostra tasca uh -huh. El recordo que el material doncs, que més es veen són llibres Um, coses antigues um, que tot el que són objectes de ballart es ven molt decoració, bé decoració, també. quadros algun moble així de complement també els hi recordo que si tenen algun pis per buidar nosaltres ens oferim anar-los a buidar gratuïtament lloguem un i A vegades no saps, no saps què fer... El, el que no ens en són mobles allò molt grans, eh? però petites tonteries, cristalleries, coberteries, vaixella, totes aquestes cosetes, nosaltres ho aprofitem i ho, i ho venem. Algú de roba, també. Passa que roba en tenim moltíssima. I potser costa més, no? i difícil de classificar. Si està molt més, bon no? estat, sí. Sí. Uh -huh. okay. Mol bé, doncs aquí queda apuntat, si la gent està interessada, doncs pot enviar un mail a info@protectoramataro. A ah, també els vull fer saber que tenim hem obert un, un grup de Facebook eh, uh -huh. dedicat als amics dels encants solidaris. Qui tingui un compte de Facebook ens pot trobar. Bueno, primer pot trobar el de la Protectora de Mataró que és una pàgina que pàgina oficial sí, oficial uh -huh. i després hem obert el grup de Amics dels Encants Solidaris de la Protectora de Mataró. I a més a més aquí es pot veure per fotografies sí. tot el que hi ha per comprar, que ja poden comprar directament si allà, volen, no? Si volen poden venir al nostre magatzem de Cabrera de Mart, les surten les dades i l'adreça en aquesta pàgina, en aquest grup, i en allà doncs, surt l'activitat la, que tenim ara, bueno, un cop al mes convoco a voluntaris que ens vinguin a ajudar a manipular, ara ja el proper serà per primers d'octubre, però si es fiquen en aquesta pàgina, en aquest grup, estaran al dia de tot. A més, molt interessant, eh? perquè hi ha de tot. Eh? Jo he entrat a mirar en sí. el Facebook i, déu nhi hi ha cosetes que són molt boniques, molt bé de preu, i, sí. i a més a més que pots ajudar els animals. Ara o sigui, hem tingut que... una donació de porcelana preciosa. Porcelana d'una fàbrica que va tancar fa 50 anys i hi ha porcelana antiga. Veus? Molt interessant, molt interessant. Sí. Amics dels Encants Solidaris de, de la, la protectora. protectora. De Mataró. Molt bé, perfecte. Doncs, Sílvia, aquí queda. Fem una petita pausa. Re, ens anem 30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 l'espai veterinari. Doncs, com cada setmana, obrim l'espai veterinari per tractar aquells temes que tenen interès pels nostres oients, eh? interès allò que realment doncs, solucionen dubtes, eh? perquè tenim amb nosaltres el veterinari de la protectora de Mataró, en Marcelo Cabrera, que ens acompanya doncs, per parlar-nos d'aquestes cosetes doncs, que sempre ens va bé saber si tenim, si tenim cadells i, i no cadells, i adults també. Uh, benvingut, Marcelo. Hola, què tal? Molt bé. Uh, bueno, ja feia una estona que parlava amb Marcelo. Yeah. De fet, hauríem de també donar la benvinguda a en Sergi Tròcoli, i ens acompanya sí, i, que també, i que també és veterinari de la Protectora i és company de Marcelo. Benvingut. Pues bona tarda. Què tal, com estàs? Després una miqueta d'uns temes que bueno, ja, sí, ja sí, sí, sí. ho discutirem. I, bueno, per ajudar també el Marcelo a discutir sobre el no? Déu-n'hi-do sí. penso... mm, Em penso que avui, uh, no sé si parlarem de par... El Marcelo ja està fent cares, no. Ay, ara ja no sé de què parlarem. No. no, parlarem avui de cadells de gat, em penso, mm -hmm. Sergi. Sí. sí, un poco, mm -hmm. bueno, era un poco la... Justamente hoy teníamos una reunió bueno, el equipo veterinario, el área sanitaria, para, para bueno, ver un poco las problemàtiques que teníamos con los cachorros de gatos, porque, bueno... Nos encontramos que vienen, la, la gente viene a adoptar un cachorro de gato Y se piensa que se va a llevar un gato de una fotografía Todo un peluche, todo perfecto Y resulta que claro, nos vienen cada cuadro de gato Que que es, bueno, es, es realmente es un trabajo muy duro Porque nos vienen primero una cantidad de gatos ¿Cuántos animan ahora de cadellos de gato, Marcelo? sabemos aproximadamente? Mira, aproximadamente debemos, debemos tener unos 70 cachorros de gato tanta cadellos sí. de gato Pero además que vienen suponte, vienen dos o tres cachorros de gato y tienen una enfermedad, luego vienen tres o cuatro con otra, vienen cinco por otro lado con hongos. Entonces eh, es muy difícil hacer todo el, todo el seguimiento sanitario, es muy difícil a veces tomar la decisión correcta con estos gatos que tú haces un esfuerzo adelante. O sea, la naturaleza yo, yo creo que es sabia, ¿no? Y hay veces hace esfuerzo y el gato, eh, vos, tú ves que que está, que está está se va muriendo, que no puede hacer nada, que se va apagando, y bueno, empiezas a luchar, haces lo posible e imposible. Pero hay algunas enfermedades que que, que provocan muerte, eh, digamos, eh, muerte de, de, de un feto, o sea, muerte perinatal, lo que sería en, el, en la barriga de la madre, o si no, en los, los primeros meses de vida. Entonces esto es muy difícil a veces controlarlo mm. y es duro sobre todo para para la gente, bueno, para, no, clar, para la gente no. que está con esto, ¿no? Para... Porque estás luchando claro. y viviendo y bueno, y hay enfermedades que sí se pueden sacar adelante. Ahora tenemos tenemos una pasa de pan leucopenia, que es una enfermedad colum el parvovirus de los. Ah, exacta, que de hecho quería exacta, quería hablar, eh, porque la semana pasada van a de, dels cadells de gos que sí. tienen una malaltia que parvovirus. Y tú ya ens apuntabas la semana pasada que había una cosa similar en els gat, que és la panleucopenia. Y era y semblaça que també teniu ara panleucopenia. Sí, sí, sí, sí. sí. Y ahora, y sí, sí siempre no, vamos que... teniendo, pero el problema es que, bueno, esto es ¿Qué muy... ¿Qué es la panleucopenia? Es una enfermedad viral de los de los gatos también muy muy contagiosa, muy difundida, que a diferencia de, de los de los perros, los gatos no se pueden vacunar tan pronto hay que esperar hasta las por lo menos hasta las 9 10 11 semanas de vida que serían casi dos meses uh -huh. y entonces nos están llegando gatos de la calle que vienen sin inmunidad porque la madre no, no, no está vacunada posiblemente totalmente bueno débiles mal nutridos entonces un estado nutricional y inmunológico muy malo eh, y, y en algún momento toman contacto con la enfermedad uh -huh. o vienen enfermos Y bueno, y un gatito que Imagino, pesa claro. 400 gramos, que se pase 5 días de, sin comer y vomitar, bueno, que es muy, muy difícil. ¿Quiénes son los síntomas de la paleocupemia? El síntoma más frecuente son vómitos vómitos y diarrea. Uh -huh. ¿Mm? Hay un decaimiento general, fiebre, el animal se deshidrata muy rápido. Uh -huh. eh, bueno, no, ¿Y, no sé. ¿Y por tirandaban un, un gato? Sí, mira, hay algunos que han salido adelante, bueno, tenemos dos o tres casos específicos Ahora de esta semana, de gatos adoptats que los han traído perquè estaven mal, i luego salen adelante, però otros que, que mueren, lamentablemente mueren. Mm -hmm. Mm -hmm. De... Ah, ah, amb el Sergi, vosaltres dos, què és el que feu quan entren els gatets, Sergi? O sigui, esteu, diguéssim, tots dos junts intentant medicar, que com quan trobeu un cas de paleocupèmia, què és el que feu? Bé, bueno, jo em dedico més a part de cirurgia i passar visites, mm -hmm. però bueno, també col·laboro en les centrales de gatets, i, a veure, el perill que jo trobo més més eh, comú és que, clar, entren gatets que no saps d'on venen, no? Mm. I, possiblement, són de cadellades de gats del carrer. Si venen d'una casa, pues, lògicament, si la mare està vacunada, eh, pues, la veritat, surten molt millor. Però, clar, com no ho saps, pues, eh, la veritat, no pots discernir a, a primeres quins provocaran una, una malaltia i quins no. Clar. El que sempre que venen amb mal estat... I, a veure, ja veus el, el culet una mica pues, eh, envermellit, amb restes de diarrees, doncs pues, home, ja fas una mica sospitar que algú té, no? Que alguna cosa hi ha. I a part de penlocopènia, doncs pues, home, també hi ha altres malalties eh, molt importants i mortals en, en cadells. Un, una peritonitis, que no sé si ja s'ha parlat aquí. No, n'hem bueno, parlat. Bé, malalties virals que, per desgràcia, acaben la mort de l'animal, no? Home, Clar, sí. això mai ho pots sapiguer quan arriba per la porta. De no? vegades s'entren en molt bon aspecte i al cap de, de poquet temps és, és quan surt la malaltia i, i quan, de manera fulminant, pues mor l'animal. El que veiem aquí, el que sí que ens queda clar, és que la vacuna acaba sent un, un estri molt important no? per evitar sí, malalties. Sí, però el problema és es que claro, no se poden vacunar hasta a quasi dos mesos de vida. Mm -hmm. Este any, bueno, gràcies a les inversions que s'han fet en la SPAM, tenim tota una sala d'eslamiento, donde entran casi hasta 70 gatos eh, divididos en 10 jaulas. Y con esto realmente ha sido una... una, una hay una gran diferencia comparado con el año sí? pasado. Well, ¿Sí? ¿We've not had? Sí, sí, sí. Pero también hemos notado que entran mucho más cachorros de gatos. O sea, Mira, Hoy en... mismo no sé si han entrado... Um, seis, siete cachorros. Imagínate por día, o sea, o sea es incalculable. Es incalculable, sí. es incalculable. O sea, es insostenible, Además, a més a més, también, ya, ¿no? En un momento lo le dices, no, ya está todo controlado, tengo hasta enfermo aquí, el otro sano allí, el otro ahí esperando que lo venga a la mainadera a recogerlo, i aparecen dos, dos cajas llenas de cachorros de gatos. Y... I què feus? Et cau tot el terra, no? Perquè bueno, hay que, que no empezar a sacar transportines. Entre això, els parvovirus el dels, dels gossos, cadells... I... No, no, bueno, hay, hay que i, buscar estrategias y pensar, y siempre, siempre la idea es tratar de... de, de o sea, la, la vocación y la, la, la finalidad de la protectora es tratar de tirar, darles una posibilidad de salir adelante. Mm. Eh, mira, el viernes de la semana pasada llegaron unos cachorros que... Realmente los veíamos y decían, oh, no, estos hay que eutanasiarlos, o no, no sabíamos. Mira, hagamos una cosa, le digo, leemos dos días. Y los pusimos y se tiraron sobre el pienso, pero se Ay, tiraron. Y a la hora, hora y media, estaban, pero parecían, no sé, un globo, se habían hinchado a comer. <ríe> o sea, que lo mejor estaban mal simplemente porque no habían tenido acceso a la comida y al agua fresca. Mm. Eh? Y la gente eh? los abandona así de cualquier manera, ¿no? Bueno, aquí el tema del abandonar cachorros, yo creo que eh, la gente lo que hace por ahí es quitar las madres de su sitio porque, o quitar los, los cachorros de las madres. Mm. Eh, en este caso, no sé, a lo mejor una gata eh, preñada puede meterse en un sitio a parir y si el sitio no es seguro, luego huye y queda la cama de ahí. ¿Y no son, no son duals, cada ella? A veces no se lo puede llevar. Tú claro. piensas que hay situaciones donde eh, tienen que correr por su vida. Lo que pasa es que una gata, a lo mejor, recién parida puede quedarse en el sitio... Eh, encerrada con sus cachorros tres, cuatro, cinco días sin moverse. Mm. Pero si luego corre peligro, no se puede llevar los gatos para huir. Mm -hmm. O sea, es una ley de sobreviviencia natural. O sea, sigui que davant una cadallada que trobemos al carrer, ¿qué hemos de hacer? Depende de donde esté ¿no? Es difícil, eh? La Silvia, amb la Silvia hemos hablado algunas veces, sí. ¿no? ¿Qué haces cuando encuentras un Yo creo ligada. que si esto está en un en un sitio, seguro, que no... no, no... Home, jo, jo el que faria és... Jo, jo m'hi he trobat, a vegades, i és rondar per les zones, parar, tu els sents miular. Si tu veus que al cap d'una hora ja han callat, sí, sí. vol sí, sí, dir que sí, sí, la mare eh... ha tornat. Normalment, eh, si la mare està perllà, tampoc, penso que els ha sentit crida, eh. No, no, ja, ja. que jo no sé tot troba la gent, el meu jo és que no sé si els busquen, perquè és, és, és, eh, eh, és increïble. De totes sí, formes, jo penso que, que molts venen de camadas camparides, de, de gatas camparita a casa. I la veritat deixen, els deixen cuides de vienen perquè estan tan limpis per la mares, tenen bona. I les alimentadores pateixen molt, moltes vegades a la que caba una a la seva colònia, els pues agafen i te'ls te porten. No? Moltes es pensen que nosaltres doncs, tenim el paradís de, sí, de... el magatzem. Però, de però és, que la, la no el és que la gent no se n'adona, Sílvia. El problema és que la gent no se n'adona d'això. El que, el que procurem Clar. és dir-los, explicar-los i ensenyar-los que els gats, eh, si, sobretot si són colònies urbanes, eh, que ens avisin si han nascut cadells, que, que estiguin amb la mare i quan tinguin una edat nosaltres anirem i els esterilitzarem però que no vagin retirant tots els cadells, perquè és que no podem fer front, és que no podem fer front a tants gats, o sigui, no. mm. i a més a més és que tenen totes les de perdre els cadells de gats. Si sí, com a mínim la gent esterilitzés els seus gats... Si, encara, si si no ens entressin els gats domèstics o els gats nascuts a, a, a casa, doncs, minimitzaríem, camp. però sembla ser... Ells tenen més el control, eh? ells veuen aquests cadells, eh? mm. segons diu el Marcelo i el Sergi, em que la majoria són del carrer, no? Bueno, no sé, de, gata, está, de gates hacé, que viuen al te, te carrer. Te das cuenta, realmente. Y Les puces, Hay veces, suposo. sí, sí, sí en estado de los gatos están... La madre los limpia. Estos gatos que son tricolor vienen... El blanco es blanco. Los, los gatos els de, de casa deuen tenir un pèl preciós, són grassos, mm. els Porque ulls nets... Porque sabes que los deja la madre y automáticamente los traen para aquí. Mm. Pero bueno, entra de todo. Hay veces vienen camadas bien y otras que vienen. El gato es un caos. El gos que d'ell no están és tant. No ho déu nhi Bé, almenys ja hem parlat de la paleocopèmia, de la paleocopèmia... Penya. Penya, eh? Uh, i, el, I en Sergi ens ha, ens ha apuntat un altre, la peritonitis, la deixem en calaix per una altra setmana, eh? I així sí. almenys anem a poc a poc avançant. Uh, bé, nosaltres uh, acabem amb la uh, secció del veterinari, però continuem també amb tu, Marcelo. Si, sí, sí, aquí si me quedaré quedar, atentament, uh, escutxar el Sergi. Molt bé. I nosaltres donem pas a l'entrevista. a la entrevista doncs acabarem el programa parlant eh, amb en Sergi, eh, perquè tot i que ja hem, ja hem dit que és eh, company i treballador doncs, a, de l'ESPAM, veterinari i company del, del Marcelo, en Sergi, a més a més de, de treballar en els refugis, també col·labora amb altres entitats que no tenen res a veure amb els animals de companyia, eh, però que ajuden directament al medi ambient, també, no? Exacte. I, I amb un altre tipus de fauna. Uh -huh. Aquest és el cas, doncs, de, de, de, la, de la web... Eh, www.biodiversitatvirtual.org eh? qui vulgui mirar-ho allà a internet ho pot trobar. Sí, sí, és molt fàcil trobar www.biodiversitatvirtual.org sí. mm -hmm. En castellà, perdona, eh? És en castellà, en castellà. és al, tota virtual, la península eh? ibèrica. Molt I aquesta és la major base de dades de biodiversitat que s'ha fet en internet, a més feta per ciutadans. Exacte. A, a veure, si, eh, col·labora... Com és això? Explica'ns. Col·labora molta gent eh, que no té res a veure ni en universitats ni en, ni en eh, organismes oficials sinó que qualsevol que fotografi la, la, la natura, que després explicarem una miqueta com funciona, doncs pot aportar la seva fotografia de qualsevol espècie animal, eh, tant d'aus, mamífers, insectes, inclús hi ja una part de, de geologia, inclús de costums, eh, jocs, eh, de tota Espanya, Península Ibèrica, també Portugal... No pot ser de més enllà d'Espanya, eh? O sigui, si tu has ha un... veure, vist alguna cosa a Costa Rica molt estranya... No, eh, es, pot, es pot fer, però hi ha una altra base de dades. Eh? A uh -huh. Mèxic també es treballa. Però, bueno, la pàgina és a nivell estatal, a eh, Espanya. Uh -huh. ah, llavors, que és en el màxim respecte amb la natura eh, fer una fotografia, encara que no entenguis res eh, el que fotografies, ho envies a la web i llavors, eh, el meu cas és col·laborador de la part de Culeopters, i és que classifiques la foto per famílies. I hi ha un expert a cada família que eh, identifica l'espècie i llavors ho posa eh, amb la carpeta corresponent. I en què, diguéssim, beneficia aquesta base de dades? Doncs pues, a veure, en lloc d'enviar de científics, en lloc de fer estudis de camp, tens tota la població espanyola que vulgui participar en el projecte, només enviar fotos, com he dit abans, i eh, pots eh, sàpiguer, com es distribueix una espècie o inclús identificar de noves, no? uh -huh. com està passant molt amb l'apartat d'insectes. Uh -huh. que... Coleòpters, per exemple. Coleòpters, exacte. Tu. Jo que, estic a l'apartat... La, és un coleòpter? Eh? És el típic Se escarbat. Sembra un helicòpter. El típic escarbat de tota la vida. El que té dues, sis potes, les dues ales... Aquest eh, Exacte, no? exacte. Hi ja de tot, ja de tot, eh? Hi ja molt bonic. Jo t'ho dic també que hi ha ja de coloraines i, i molt llampants. Mm. I res, eh, hi ha un munt d'espècies de coleòpters a la família més eh, gran. Una, una cucafera també és un coleòcter, una cucaratxa. Una, una cucafera. Bueno, no és eh, ben bé, eh, és un... Eh, pertany a una altra família, però bueno, igualment... Sergi existeix, una cucafera. No és, no és una... A mi, a mi, jo penso que és com es diu en català, cucaratxa. Em penso que és cucafera. Ah, pues, la, la primera vegada, ho he, ho, he ho he endevinat. És un escarbat. Ho he endevinat una cucaratxa, però... Un però... És una una panarola. No? no es diu una panarola? Eh... Bueno. Bé, llàstima que no tingui internet deixem aquí. Deixem la, la forma... No, no, no, això s'ha de solucionar. La forma <ríe> lingüística ja la deixem una mica de banda. Però bueno... Eh, mm, bueno, sí. <ríe> sí. Però una, un escarbat... Hi ha l'escarbat, l'escarbat. No? Sergi, bueno, ho A veure, un escarbat eh, s'identifica perquè tenen, tenen no? quatre ales, però eh, les primeres estan totalment eh, quitinosos, o sigui, vol dir que són dures, i les de baix són les que volen. O si sigui, un escarbat, qualsevol escarbat pot volar. Però l'escarbat negre, el que és negre-negre, és l'escarbat. Però hi ha un munt d'espècies ah, diferents. Clar. Hi ha milers d'espècies. I... A la cocafera anar-hi, n'és. Ara ja m'has entrat a mi, jo cucaracha. Una, una cucaracha, com, com es diu, no és un, no és un escarbat, eh, d'alguna manera. Eh? Encara que podem dir que és un, un, bueno, és un insecte que també... Eh, si algú vol fer una foto i enviar-la, també s'acceptarà. Fantàstic, eh? oi, oi, oi? O sigui, per ja. això cap mena de problema. Escolta, llavors, continuem. Uh -huh. uh, aquesta base de dades serveix realment perquè hi hagi alguns investigadors que s'adonin que hi ha algunes exacte, espècies que existeixen exacte. en algun lloc? Exacte, o sigui, hi ha una, unes dades que no estan a, a l'accés de tothom perquè són per fer estudis, eh, sobretot de geografia. Eh, on es eh, diversifica o on eh, surt pues, una determinada espècie, al temps d'emergència d'una determinada espècie i per fer estudis pues, més que tot de la geografia. No? O sigui, on eh, eh, surt o on es troba eh, una espècie d'escarbat de, per ojo. Parlo d'escarbat com parlo d'aus, com he dit abans, hi ha mm. moltes, eh, moltes eh, subcarpetes que surten peixos, inclús, eh, inclús ja dic, eh, geologia, roques, inclús preparacions microscòpiques, no?, d'animals mm. microscòpics. Caram, i la gent això ho fa per, per plaer, eh? Sí, en principi, a veure, qualsevol persona que surti a la muntanya i faci una foto d'un animal que li agradi i que no mm. sàpiga eh, l'espècie o, o no sàpiga una mica la seva biologia... Enviant la fotografia pot saber perquè un expert li faci la identificació doncs pues, eh, una miqueta vendre una mica més d'això, no? I a part ajuda a tindre la base de dades eh, per a altres científics, de veritat, o gent que estigui fent tesis, un munt d'estudis poden mm. fer diferents. Doncs pues, tindre tota, tota la base, aquesta informació, eh, de manera pues, que molta gent fa desinteressada, inclús li surt benefici i el plaer de, bueno, saber què, mm -hmm. eh, el que veu i, i el que ha fotografiat, no? I tu què series? Un d'aquests experts que classifica les fotos que arriben? No, no, no, jo soc només eh, senzillament un col·laborador que distribueixo eh, les fotos que arriben eh, a les carpetes eh, dels experts. O sigui, l'expert no ha de perdre el temps classificant. Per això que hem parlat abans d'una cucaratxa, que ja, mm. ja, ja esbrinarem el nom el sí, sí. nom jo, de veritat com ens diu. Jo sempre l'he dit d'aquesta manera, potser que sempre eh? ho he dit malament, però... Però bueno, t'entens, t'entens el que volies dir. Ah, llavors, eh, un expert és el que classifica aquestes fotos que, que fiquem, la gent com jo que col·labora de manera pues, més simple, eh, i són els que identifiquen amb el nom científic eh, l'animal, no? per posar una carpeta definitiva. Mm? Això és el que, el que, bueno, de manera molt senzilla i simple, és el que fa la majoria de gent que col·labora, no? Uh -huh. ¿Vos a ser és una pregunta de l'únia? Sí, sí, sí, sí, sí digues, digues. Si se, se descubren muchos insectes nuevos o no... Pues o... mira, me alegra molt que facis aquesta pregunta. F mira, a en Marcelo ha sortit una bena reportera fantàstica. Tinc, tinc una resposta molt bona. Hi ha un dipter... Estaven compinchats. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, de veritat que no, no, eh? Sergi hauria de dir, aquesta pregunta. No, de, de veritat que ha sortit... Eh, ah. doncs hi ha un dípter, una mosca, eh, que feia 150 anys que es donava per extingida i ara, per un, un col·laborador, ha fet una foto i, bueno, i fa 150 anys eh, que ha tornat a redescobrir-se aquest, aquest dipter, aquesta mosca. Que es pensava que ah, no. On és la mosca aquesta? És al eh, territori d'Espanya, no sé ben bé on és, penso que és eh, cap al centre, cap al, cap cent al centre de Madrid i tal. Però una mosca ja feia 150 anys que no se sabia res d'ella. I ha tornat a, a sortir, doncs pues mira, una, una troballa interessant ah, i, i ja dic, serveix I... per, per, per alguna cosa. I, I també serveix, imagino que espècies que tornen i també espècies que, que arriben de noves. sobretot Exacte, també, invasores. Exacte, invasores, també. Espècies mm -hmm. que no, no són del nostre continent sí. i que venen... Mm -hmm. Cada vegada hi ha més bueno, tràfic de... de qualsevol tipus d'elements, sobretot eh, fustes, hi ha molts, molts animals que venen eh, la, la pupa, no és vingui l'insecte adult, sinó la, la larva dintre de fustes, i bueno, i, i fan l'emergència dintre del territori nacional, llavors surta l'adult i sembla ser que bueno, ha arribat volant i no, ha arribat eh, una petita larva dintre de la, de la fusta, ja és aquí pues, veiem l'insecte adult, pensant que ha arribat, doncs pues, bueno... Déu n'hi eh? No? Déu n'hi do. Vull dir, això, són coses que se'ns escapen, però que també repercuteixen i molt en el medi ambient, no? No, clar, eh, per això que aquesta, aquesta web és el màxim, eh, sobretot, només en fotografia, o sigui, respectant al màxim el que és la, la natura. Mm. Jo crec que, que els insectes, sobretot els coleòpters, uh -huh. són els que menys es respecten, i les aranyes també, molta gent té el costum de xafar-los, sí, de minar-los... Sí. Sí. Però, però, però, era... però tu vas al aquí... camp... Jo recordo que en un, en un documental vaig veure una vegada un senyor que deia a les aranyes, no les hem de tocar. És que no s'ha de tocar cap, ah. a cap, a cap, a cap. Sí, sí, cap, sí, sí però panicat. vull que tenen una funció molt important. No, exacte, no? I els insectes a... a vegades són com una mica desagradables, però són beneficiosos. Doncs res, pot ser qualsevol coseta bé, que, que vulguis saber més a la web. Molt ja... interessant, ja Sergi. Ah, acabem dient que cucaratge en català es diu panerola. Panerola, és veritat, és veritat. <laughs> bé, doncs ens acomiarem fins la setmana vinent i bé, ja estarem aquí amb més peluts. Adéu. Adéu. És es que la... la...